Та протест проти зверхнього осуду Потурая щораз навальніше нахиляв у душу, він уже кричав мовчки. Вам, пане Потурай, було набагато легше, я хотів би вас запитати, де мої батьки, де сестра Юлія, на якому шматку вічної мерзлоти похований брат Богдан, які поля угноїв попіл спалених боднарівських хат. Та й чи мали право всі вступатися з України? Повинні ж були залишитися в ній люди, щоб вона якось жила. Ми мусили тримати при житті свій народ всілякими засобами, можливо, для вас неприйнятними, бо ж не могли чекати, поки ви рушите в Україну визвольним походом на білих конях». Потурай чекав від Мирона відповіді, відчуваючи, що вона не буде для нього приємною. Проте Мирон сказав таке, що ніби і не стосувалося їхньої розмови. Саме в той час, коли ви рейдували на Захід через Чехословаччину, а в Україні, Молдавії і частково в Росії настав голод. І на Прикарпаття, де трохи вродила картопля, напливали своєрідними рейдами молдавани, українці зі Сходу, а то й москалі, і ми їх підгодовували як могли. Одного разу перед Львівським вокзалом я побачив юрбу обідраних сибіряків у лаптях. За порожніми мішками, за плечима. Саме пішов дощ, і я почув, як вони обурювалися на Бога, який зрошує і так вологу Бандерівську землю. А один кацап сказав, «Всіх би їх заурали, ми как-нібудь здесь би прокормілісь». «Не можу зрозуміти, для чого ви це мені говорите, з погано прихованим роздратуванням відказав Потурай». «А для того, – злобно промовив Мирон, – що цю розмову окупантів я не міг живцем ставити в якусь свою книжку, а мусив підіймати важкий пласт історії, щоб у часах Катерининського Голодомору знайти подібну ситуацію і в такий спосіб виявити ментальність зайд, які чорною невдячністю платили нам за порятунок від голодної смерті. «Ми ідеал заганяли в підтекст?» І таким створювали новий вид літератури, яку можна відчитати з допомогою кодового ключа. Отже, ви теж емігрували в історію? Не зовсім так. Ми брилами історії викладали греблю перед натиском терору і в закритому резервуарі нагромаджували духовну енергію, яку ще довго черпатиме новітній український ренесанс. А хто згубив зв'язки з рідною землею, той неминуче порозгублював і богів своїх. Ви несправедливо адресуєте свої інвективи мені. Діаспора зберегла національну ідею, так, але витворену на материку. В суперечку прибив професор Юлінин. Він нагадав про те, про що, начебто, всі разом забули. А коли відбудеться похорон жерту. Звернувся він до Ганни. Тускно було голойчукам разом добиратися до присілка завоїли. Вони тяжко мовчали, відчуваючи, що більше їм не вжитися у двох в напіврозваленій колешні, яка залишилася недорозібрана на місці колишньої пилипової господарки. Гражду люди давно пороздягували, хто зна куди і на що. Думалося сусідам що запили про на віки пропав слід у Сибірах, а про Юрка, якого в селі рідко і бачили, і мав він славу Курокраде, односельці зовсім забули. Та ось несподівано повернулися в село брати. Зрівнені в бідності, проте навіть і в бідності непримирені. Ті фоси, що давно розділили їх на харпака і багача, на газду і люмпака, на богобоязливця і безбожника, на Тверезника і ПАК ні один з них ніколи не приступив. Однак про людське око жили вони в злагоді. Їхніх домашніх сварок ніхто ніколи не чув. Або так велося в роді що сміття з хати не виносилось, найбово в ньому поколіна. Бо то був гоноровий рід – з діда-прадіда, кушнірі, кравці, шевці, різбері, ковалі, пасічники. І навіть тоді, коли майстрови збідніли в ремеслі через австрійські та польські податки і мусили свій товар потаємно між людьми збувати, а знаменитий ватаг Пилипів та Юрків Неню полонину свою продав, щоб купити Вшив карту до Канади, навіть у Зобожині Волочаківський рід не позбувся людського Пошанівку, бо пам'ятали, завоєлівці його гідне поводження, богобоязливість та ретельність до роботи. Тільки останні у роді Юрко ганьбив фамілюю пияцтвом